Sziasztok, ez itt a Clickplay 145. adása. Én Neurotik vagyok, és itt van... Mike sziasztok. Az utánozhatatlan. És lassan talán visszaállunk a normál kerékvágásba, mert ha volt nálunk késmi. És a, ja. a normál honlapunkra is. Ha minden igen, minden. igen, igen. Lehet, hogy a mai adásnak a címe az lesz, hogy működik a telefon. <gül> <gül> Valahogy ez ugrott be a Jurassic Park-ra, emlékszor a jelentre, amikor a kis csaj beállítja a számítógépen a mindent, és akkor és akkor egy telefonon beszél, és fölhű az öreget, hogy működik a telefon. igen, igen. Na, Az egész időszakban parkból az annyira megragadnak. Ez kicsit olyan, mind, amikor megkérdezel valakit, hogy alszol-e. <gül> amúgy az a baj ezzel a telefonos mémekkel, hogy nekem mindentől kezdve már örökre a Blizzard bejelentése volt a, a telefonos diabló. tehát mindig ez fog eszembe jutni. Hogy nincs telefonod? Igen, hogy ott a színpadon, és így ömlik öntik magukra a saját szarukat, nagyjából ez a... Hát nincs podcasted? Ja, igen. Nincs füle <gül> <Füled>? Nincs füled. <gül> Ennyi. Az akinek van füle, az mostantól hallgathat minket. Így van. Volt egy kisebb időszak, amikor ez kiment a Twitch stream formájában, mert hogy legalább Youtube-on legyen fönt az adás, és talán két, két vagy három adás ment úgy, hogy az, az, az nem került fel rögtön a... a a podcast a weboldal, ami ugye nem üzemelt már egy hónapja. és Egyébként ez egy nagyon vicces történet, mert most már rájutottam odáig, hogy akkor fogom és átrakom a domint egy másik szerverre, és pont abban a pillanatban, amikor elkezdtem átregisztrálni a cuccot. Ránézek én erre a honlapra, és működik, és így nézek, hogy mi van. Tehát, hogy ilyen érdekes az időzítés. Most ránézek újra, hogy működik-e még a clickplay.hu, és ne fogja, hogy mi működik. Úgy azért bekápot gyorsan csináltam róla ha esetleg megint eltűnik, akkor ne legyen nagyon fájdalmas visszapakolni mindent. De most elvileg minden működik, úgyhogy aki eddig csak a honlapon keresztül követett minket, az most örülhet, mert van neki egyszerre három adás, amit meg tud hallgatni. Így van, lehet, lehet pótolni. Igen, aki túladagul eszenved belülünk, azt sajnos nem tudjuk se, hogy kárpótolni. Így árt. Hát az, a, az a baj, hogy ez, ez a honlap eltűnős, visszajövős dolog nekünk is teljesen ugye semmiből jött, mert, mert ne nem kapott e-mailt se arról, hogy elment a honlap, se arról hogy visszajött. Tehát, hogy... Igen, hát akkor kevei, amikor fel akartam tölteni az adást, akkor vettem észre. Lehet, hogy kicsit interaktívabbá tenni az oldalt, hogy egyrészt mi is, meg ti is többet használjátok. De az teljesen mindegy, de... hogy be vagy nem, mert... Hát hamarabb kész, észre, de... ha nem működik. az mondjuk igaz, azt igen. Most minden esetre működik, és reméljük ezt a jó szokását meg is tartja majd egy kicsit még lehet pimpelek rajta, valamikor most egyelőre az van, hogy nem, nem mobilra optimalizált, ami, ami az első prioritás lenne, hogy megcsináljam, de olyan lusta voltam neki állni, hogy érzettem a adáig pedig nem lenne talán túl egy meló, úgyhogy valamikor szerintem neki esek ennek is. De ígérgetni nem szoktam, mivel nehezen tartom be, úgyhogy <gül> nézzük is, nézzük is, hogy miket szedtünk össze már nem leszünk hosszúak, úgyhogy csak egy-két úr. Nem, nem. Hamar-hamar le fogjuk darálni. Ugye a koronavírus miatt még most is vannak dolgok, amik húzódnak, úgyhogy túl sok dologról szerintem nem tudunk most sem beszámolni. Az egyik ilyen húzódós történet az a Last of Us 2, ami elvileg már egy hónap, vagy mennyi van még neki, hogy ez Igen. Igen. És most annak kapcsán vettük elő, hogy a Kvázi a teljes történettel kitudódott, legalábbis kikerültek videók a Last of 2-ből, és ezt már, uh, már hitelesítették is, úgymond fejleszték, hogy ez teljesen valid cucc, és hát nagyon sajnálják, de azt mondták, hogy így is, így is remélik, hogy hatalmas éjjel lesz végig játékot. Azt ez elég durva, hogy így... Igen. És az is, ahogyan reagáltak, a kis mert egy-két fordulat is benne van, és nagyon sokan már... Uh, Visszamondták a megrendelés, mert nem tetszik nekik a történet, meg ilyenek, uh -huh. amit, amit amúgy valamilyen szinten megértek, de mégiscsak egy meg nem jelent játékról van szó, ami, amivel még egy percet sem játszott senki. Most az, hogy, hogy két, három videó, meg pár kép alapján így dönt az ember, az nekem kicsit fura, főleg, úgy, hogy az mondjuk lehet akár egy álom jelenet, vagy egy, vagy egy telje, tehát Ha a kontextusból kivágsz 30 másodpercet, akkor nem biztos, hogy a 3 4 óra, a három négy óra történését is érted. Te még ezeket a Nem, nem. Nem, én csak azokat a videókat néztem, amik erről beszélgettek, nagyjából spoilermentesen, de azt hiszem, tudom, hogy mik vannak benne a, a dologba, és nekem egyikkel sincsen olyan Mi személy szerint. Nem tudom, Jó, hogy te mennyire nem nem, nem, nem. spoiler, nem, nem, én kerültem mindent. Tehát. Mondjuk igaz, hogy nincsen Playstation-om, amin ezt a játékot végig tudnám játszani. Bár ha il bejönnek PlayStation-ra, vagy PlayStation, PC-re a PS játékok, akkor itt ugye lesz a Last of Us 2, mert tudjuk pc n is tolni, az mondjuk. Lehet, elég le, le. lehet egy idő után, igen. Nyilván erről még semmi hír nincs jelenleg, és nagyon valószínű, hogy inkább ez nem fog bekövetkezni. Igen, de most arra leszek kíváncsi, hogy, a, hogy majd milyen lesz a bevétel a Last of Us 2-nek. Mert ugye már sokkal láthatatlanba odaadták neki az évjáték a címet és hogy valószínűleg majd a Cyberpunk ellen fog versenyezni, és ez a két játék lesz idén a legnagyobb duranás, De most. Ö, Egyszerűen olyan dislike áradat érkezett a Sonyhoz, mert azt repesgették, hogy egy-két fejlesztő volt, aki kicsit kitette a, az internetre ezeket a, az infokat azért, hogy előbb megjelenjen a játék, mert még korábban bizonytalan volt a megjelenése, és hogy sokan csak hat hónappal a megjelenés követően kapják meg a bónuszokat, és le akarnak lépni a sony mert hogy olyan áldatlan állapotok vannak. És ezt plejtkálják, de közben sony azt, mondja, hogy he, sony azt mondja, hogy hacker támadás volt. Ami amúgy logikusabb is, mert most ha te ebből a játékból várod a bónuszod, kirakod, és senki nem fogja megvenni, de megjelenik, akkor nem kapsz bónusz. Tehát, hogy itt saját magad cseszel ki, amit nem teljesen értenék. Így van, nem sok értelme van, mert ki tudja. Igen. Ez hogy mondja a háttérben. Ugye itt arról, hogy a... mennyire jött be a történet, hogy a azért az első rész is eléggé durva és megosztó volt néhány helyen szerintem, főleg Igen. Ott a végkifejlett, amit nem akarok. Igen. Szintén lesz polyerezni. Tehát ott azért azt úgy játszottam végig én is, mert akkor ez, az, az Playstation 3-on nekem is megvan az érték, és hogy az így, hogy hogy így, a Tehát így ültem, játszottam, és így próbáltam feldolgozni, hogy éppen mi történt a, a story <gül> és így, hú. És ilyen vége az tényleg olyan lett, hogy nem az, amire számítasz, nem az, amire azt mondanád, hogy rábólintasz, hogy hát igen, de mindenképpen az, ami így, így maradandó élményt okoz és így elgondolkozol rajta, hogy hú. És szerintem a Last of Us 2 is ez így van, hogy ha valaki úgy szembesül ezekkel a dolgokkal, hogy végjátssza a játékot, akkor így üt, és azt mondja neki, hogy hűha, viszont így végigdarálta a kiszivárogott videókat, ott meg így azt mondja, hogy hát neki ez nem tetszik, és rögtön azt mondja, akkor vissza az előrendelés. Igen. És itt inkább sokszor az a probléma, hogy voltak olyan játékosok, akik nem voltak tekintettel másokra. Tehát, hogy ha most neked azt mondják, hogy kiszivárogtak infok a kedvenc játékodról, vagy amit vársz, oké, elkerüld őket, mert, mert te szeretnéd megélni a pillanatot. De amikor bemész egy, mert voltak ilyenek is, hogy egy Twitch csatornán, ahol nem is Sony játék volt, vagy akármi így random elkezdték szpemelni a cseten, külföldi uh -huh. cseteken, a, a spoilereket, tehát, hogy az már a legalja. És az már tényleg nem tudsz mit kezdeni. És, és szerintem nem is, a, nem is feltétlenül a játékra kell majd dühösnek lenni, hogyha ezek benne lesznek, vagy nem fog tetszni a történet, hanem azokra az emberekre, akik leszarták másoknak a, a, azt a jogát, hogy ne tudják meg, hogyha nem akarják. Hát ja, ez sajnos így szokott lenni filmeknél is. Tehát kijön egy Star Wars film, tehát Ja, igen, és leszúrják. Ja, igen, hogy igen. Így, a kifele jövet emberkék, azok elszpoilersték, a befelé menő emberkéknek aztán Igen, és egy, Tehát, hogy vannak idióták, hogy Egyszerűen nincsenek tekintettem másokra. Így van. Sajnos. Úgy, így. Lehet, hogy nem is gondolkozott így a moziból kijövőre gondolok. Lehet, hogy csak így annyira magával ragadta a film, hogy hangosan Adta ki magából, ami történt, és így nem gondolta arra, hogy ott esetleg befelé mennek emberek, akik még nem látták. Bár mondjuk én, én még csak olyan moziba voltam, ahol, hogyha kifelé menet vagyok, nem találkozok azokkal, akik bemennek. Ja, ez egyébként igazom ez milyen mozi lehetet. Meg amúgy lehet, hogy nem is el akartam mondani, nem lehet, hogy ott volt egy haverja és azzal beszéltem. Égyél. Meg, mert én is én ezt szoktam, tehát, hogy ha jövünk ki, akkor meg, megből. Mint nincs ez az, az, az indok, hogy. Ott kifejezetten azért mennek én. oda idióták, hogy direkt perspolyozzolék a dolgokat. Így van. Sajnos nem ez az első eset, meg van egy olyan sajnagyon, hogy, hogy nem is az utolsó. Nem tudom, mikor jön az időszak, amikor IQ-teszthez kötik az internet használatot. vagy tényleg lennének ilyen sávok az interneten, hogyha csonthülye vagy, akkor még mondjuk citás videókat nézhetsz, meg így <gül> dolgok, amiket csinálhatsz. De mondjuk a kommenteléshez ez már kell egy kicsit magasabb szintű valami. Ezt soha nem fogja Lehet, bevezetni attól fél. Nem, meg mennyivel szebb lenne pedig. Igaz, hogy mindenki rámondaná, hogy cenzúra, meg, ezért, meg szó lesz szabadság, de hát na, nagy idióta van az interneten. Azt hogy az ezt... idióták így is, is megtalálnak, tehát, tehát nem, nem kell neked keresni őket, úgyhogy az, azok mindig oda keverednek valónya. Így van, így van. Na de erről az ügyről kb. ennyit tudunk mondani, szerintem a Last of Us, nem tudom, hogy én mikor fogok vele játszani, vagy... Neked a családban ugye van PlayStation 4-ak nem? Mert Elő rendelte, és megtartotta az ennyi. előrendelést, Annyi, úgyhogy. úgyhogy te végig tudod játszani majd hamarosan. Így van. Neked, nem is hugoméknál van, de hát én elég ritkán járok, persze hugomékhoz, úgyhogy... De nem hiszem, hogy egyik hétvégén így... Hát előttedik, hogy jöttem a Last of Us 2 t Ezt mondani, játszani, egy mondani, egyik hétfőn lemész hideg élenemmel. És akkor mutatnám föl, hogy nem baj, hoztam. Ja, hát, hideg élelem, meg egy kis izé, vászonzsák, amiben elalhatsz, és akkor így csak jó lesz. Igen, ilyen valószínűleg nem lesz. Úgyhogy ez szerintem még várat magára egy keveset. De mindesetre érdekes ezek a kis szivárogtatás történetek, meg hát érted, ez olyan már lassan, mint egy, ilyen, mint egy ilyen rosszul működő autó, hogy csúszik is, csúszik is, meg szivárok, de hát csak jönnek a megjelenések majd valami. Igen. Még ilyenkor mindig abban gondoljuk bele, hogyha mondjuk egy filmről beszélünk, vagy egy játékról, hogyha ha most én itt elárulnám a csavart valakinek, attól az, az, az még egy jó film. Hát, hát igen. Jó, rengeteg nem ilyen valami Persze, nem ugyanúgy. Akkor már nézed a jeleket. De az is jó, mert ugye sokszor ezt szokták, ha van egy film, ami csavarra épül, akkor utána megnézik többször, és akkor nézik a, az eldugott jeleket, amik utalnak arra, hogy mi lesz a végén a csavar. Ja, ami az első megnézésnél még nem volt talán. Így van. Meg amúgy itt a Lászlófász kettő kiszivárgásnál, amennyire én tudom, itt, itt nem a legvége szivárgott ki, hanem a köztes dolgok. Egy-két egy infó, ami a játéknak talán az első felében, vagy az első két harmadában megtörténik. Úgyhogy a teljes sztorit azt senki nem tudja. Neked ugye nyilván sokaknak már baja volt azzal, ugye, hogy belevették ezt a meleg leszbikus vonalat, de ez meg már nem most kezdődött, hanem már a Last of Us első részének a DLC-ben is benne volt. Amúgyhogy ja, én azzal nem játszottam. Az nálam kimaradt. Az egy ilyen visszaemlékezés. Igen, a... a... akkor kis, kis csaj volt még az elém, mert volt valami barátnő, és akkor az a kalandoztak valami erdőben, nem tudom, ennyi. ennyi. Így van, így van. A videókban nekem ennyi jött le. Én nekem azt jött le abból, hogy ez valami leszbisztori lenne. Ott, ott már azért volt csók dolog, meg ugye ez már trailerben is volt, Last of Us 2 trailerjében. Igen, abba, arra emlékszem. Akkor még a Sony tartott ilyen nagyobb hepa hogy úgyhogy a dolgokat. Igen, az, az, az, még nem, az nem mostanában volt, ez még jóval a koronavírus előtt. Jó, viszont, viszont a Microsoft is tartott mostanában hepa Hát he jó, <laughs> jó, hát ez jóval kisebbet ugyan. A túlbecsültet az vagy. Igen, tehát én még streamet is indítottam, hogy majd jól megnézzük és kibeszéljük, és aztán, amikor vége lett egy fél óra múlva, úgy döntöttem, hogy hát ez nem is lesz átöntve a Youtube-ra, mert ez ilyen, hát egy fél órás semmit mutattak be, Amúgy én voltam a hibás, én vetettem fel a Neonak még hét közben, hogy közvetítsük, és mondta, hogy jó, és akkor nem, nem ezért mondtam le végül, hogy nem tudok ott lenni, hanem valami másokból, de mintha ez ilyen jellett volna már akkor, nem, hogy ez valószínűleg nem lesz olyan nagy duronás, mint ahogy mindenki számítja. És amúgy ez a leg hogy ezt a microsoft ezt úgy harangozta be, hogy itt aztán most kőkövön nem marad, és oké, okay, first party címek nem lesznek, de rengeteg olyan játék lesz, ami még sosem volt Microsoft színpadán, jó. és lesz új, az gameplay trailer. Na, sőt, de, sőt demóról is beszéltek, hogy állítólag demó lesz, hogy ott fognak játszani élőben vele. Na, hát ezért semmi nem volt. Így van. Mondjuk nagyon jól megoldották ezzel a koronavírusos dologgal kapcsolatban, hogy mindenki otthonról a kis kamera előtt streamelte, hogy mi a helyzet. Itt látszott, hogy kinek van a webkamera és kinek nem. Szerintem ment. ez olyan gagyi volt. Vagy... Ki volt ötletes. Hát az egyik csávó volt, ezt, ezt tök jól csinált, hogy a háttérbe berakta azt a képet, a, ami mém elterjedt az Xbox-ban, hogy úgy néz ki, mint egy hűtő. Tehát, mint a háttérben lenne egy hűtő, és, az, és ez annyira jól beleillett a háttérbe, én ezt vettem egy darabig, hogy ez van a háttérben, és csak utáltam, hogy az a hűtős mém. De úgy, akkor most ezzel elismerték, hogy nem, tudnak nem. róla, hogy szarul néz ki, nem? Nem, hát a mémekről tudnak, hogy mit. Ja, vagy csak róla. tudnak arról, hogy emberek utálják, ja értem? Én, ki. Én, én, azt mondom, én mindig azt mondom, hogy szerintem nem néz ki rosszul ez a kis. Állóhamutartó. Nem az csak az a baj, hogy ezt. Tehát állítva nem tudod tévé alá rakni, fektető meg túl nagy. Ja, hát igen. Valahogyan, nekem, nekem ezzel van a bajom, nem az, hogy úgy néz ki, mint egy tégla. Tehát, hogy nekem azon is probléma. A hát átalakítja a, a nappalinak a megítélését, úgymond. Az izére hasonlít, nem arra, arra a szirisz szarra, nem Sirire, hanem hogy hívták azt, amire? Még a Skyrim-et is kioszták az. Amire hát de az Apple is csinált egy ilyen. Így van, így van. A, az nézett kukáltam. ki így. Arra hasonlít. Ez az Epült kuka, ez meg a, az álló hamutartó. Hát Csak bele ne hamúzz, mert ott van a szellőzés, úgyhogy az nem biztos, hogy jó tesz nekik. Hát, az tudja, nem tesz jót nekik. De hát, tehát ezen kívül bemutattak. Az első játék, a leges-legelső játék, az az a uh, Milyen Blade várja? Úgy... Megint el akartam mondani, aztán totál az jó, mert nekem semmi Á, igen. nincsen meg. Bright Memory Infinite. Ja, igen, ami már van, Steam-en amúgy. Ami vagy konkrétan... Hát hát, hát, a, a kint, igen. Igen. be Úgy van kint ez a Bright Memory nevű játék, ami most jelenleg egyébként 8,19 euró cent. Jó, de az ez? Azt, megveszed. azt olvastam, hogy azt megveszed, az a Bright Memory. Igen. Tehát az körülbelül a játéknak az eleje. És ha azt megveszed, akkor megkapod a teljes játékot. Aha. Elvileg úgy van. Szóval, és egy ilyen játékkal indították, hogy ez milyen királyú fog kinézni Xbox-on. Most Amúgy most jól is nem nézett, és nézett ki. És ez érzik a játék, és ezt teljesen egyetlen fejlesztő csinálja. Igen, igen. igen tök, legalábbis az előző részt ezt egy csinálta, aztán most, hogy ezt is azt, azt mondjuk már nem... Ezt nem, hát nem lehet, tudom. hogy tettek alá most egy kis pénzt a Microsoft szerintem, az így elég valószínű, hogy így megjelenjen PC-re meg Xbox-ra. Mhm. Uh -huh. Mert tényleg egy látványos játék, ez egy ilyen. ez egy ilyen lövöldözős kardozós valami. aminek szerintem túl ezt nem lesz, de maga ez a lövöldözős kardozás az egész jó meg van benne csinálva. Nekem kicsit a. a boestor ugrott be róla. Tehát ilyen hasonló, ilyen húzás, ilyen húzás, meg. Hát ott nem volt kard, hogy itt, itt lehet kardozni. V vagy kicsit a. Lövöldözni. a Shadow Warrior kicsit még. talán. Meg még a, még a de körítés de is a kérdés az kérdés volt, ez a, a japános kínai is dolog. Igen, itt van egy kislányja -e? kell de ez is tényleg hogy ez már nagy szám volt egy időben, amikor megjelent. De ugye nem csak ez az egy tréler volt, -e. ami, ami nagy szám volt egy időben, és aztán most meg itt megjelent, mert például ott volt a Scorn, amit már nem tudom mióta fejlesztenek, az az élénes horroros valami. Igen, igen, igen. És igen. az is például itt be lett mutatva, ami tök jó meg minden, de hogy erről a játékról tudunk, Értem, hogy jön új Xbox-ra is, hogy biztos azon lesz a legszebb konzolom, meg, meg ilyesmik, de, de most megint ott tartunk, hogy olyan újdonságot, ha belegondolsz, igazán nem nagyon mutattak. Nekem Csak totál kettőt, az volt hárat. az érzésem, hogy ez az Inside Xbox ilyen összegerebjészték a pc és indiket, és akkor azt mondták, hogy adunk nektek egy kis pénzt. Sokat nem kell fejleszteni, hogy Xbox-on ez fusson, és akkor jöjjön oda is minden. De hogy erről a PC-en már mindegyába tudtunk. Egy-két olyan bejelentés volt, most jön a Dirt-nek az ötödik része, az amit már szintén plegykáltak, csak ugye most lett megerősítve. Igen, igen. hát nekik már láttunk róla ilyen kis trélert. Meg az mondjuk tök érdekes, ezt a, a streamen is mondtam, hogy milyen fura, hogy a microsoft annyira érdekes ötletei vannak, mert ez a játék műfaj, az egy réteg műfaj, és hogy ők ezzel akarnak kitűnni kb. így nem is értem. Mert hogy egy, tehát a legérdekesebb játékok, azok, azok ilyen horror játékok voltak, amiket itt mutogattak. Tehát itt volt ez a, Korn, ez a Korn, vagy mi ez? Ez Korn. Igen. Amiről most beszéltél, meg volt valami Medium nevű cucc. Ja, igen, igen, igen Szintén igen. csak egy ilyen trailer, de hát nem valószínűleg valami Silent hill -szerű horror sztori lehet ilyen hasonló körítéssel. Meg játékmenettel hogy abból se láttunk sok mindent, csak egy trailert. De az, de az a baj, igen, hogy, hogy az a játék is, hogy tök érdekesnek tűnik, de most az egy körökre osztó stratégiától kezdve egy kalandjátékon keresztül szerepjátékig bármi lehet. Tehát, hogy, hogy okosabbak sajnos nem lettünk vele. Vagy azt hiszem, azt a Layers of Fear a csapatot csinálja, nem? Tehát, valami Na, akkor valószínűleg akkor ilyen a szimulátoros dolog lesz. Igen, igen, igen, igen. Val valamiért te ez ugrod be? Most nézem. Aha, igen, itt is van a Layers of a Steam oldalán. Ha lejellepozza az ember, akkor ott van a médium, így. Tehát valami olyasmi lesz. mint a Tehát ez is egy indi csapat, ami már így PC-n bizonyított, és akkor most azt mondják a Microsoft-ték, hogy ú, nézzétek, milyen király. Hát jó, de a Microsoft az már régebben is sokszor felkarolta az indiket. Persze. Mondjuk azt vettem észre, hogy ilyen és címek nagyon nem voltak, nem? Tehát, nem, az azt mondták, sem... hogy a következő, a következő Inside Xbox-ban lesznek, és már most ő. Mindenkitől elnézést kérnek, mert hogy elrontották, igen, tútolták a hype-ot, nem gondolták végig, de júniusban jön a következő, azt hiszem, Június mondtak, mm -hmm. vagy július, talán, és akkor lesz a, a belső címek, és akkor lesz Girs, lesz Halo, meg lesz Forza, meg lesz ilyen mindenféle cucc. Meg Ilyes, ugye elméletileg most a... számítottak, hogy igen, Meg ugye akkor bejelentenek majd ö, sok új fejlesztést is, amúgy ugye a felvásárolt ö, csapatok kezdtek el már úgy nagyjából kiket egy-két-három éve jelentettek be, nem is tudom. Valamelyik a 3 kiket vettek meg. Most ez ilyen semmilyen volt, ugye mondtad az Assassin's Creed gameplay, ami szintén nem volt. Tehát én konkrétan amiatt ültem, hogy na, oké, megnézzük, hogy néz ki az AC, mert azt mondták, hogy ez, ez lesz a leg-RPG-sebb AC, ami eddig valahogy megjelent, és az nekem tökre tetszik is. Egy jó ötlet és akkor nem végre megmutatják, hogy hogy néz ki meg ez a viking téma, meg akár még lehet, hogy a térképre is ránéznek a menüben, meg ilyenek, hát ehhez képest mi? osztak egy kétperces gameplay trailer -nek mondott valamit, aminek a, aminek a fele nem is gameplay volt. De milyen gameplay trailer? Nem volt benne gameplay. De hát, semmi, úgy, hát úgy gameplay nem mi a gameplay játék grafikájával volt. hogy volt a, a gameplay. Játék grafik az átvezető, talán az igen, átvezető igen. videókat így le, nem tudom. tehát hogy így. De hogy ebbe semmi játékelem nem volt benne megképp. Én azt hittem, hogy látunk hátot, vagy megcsinál egy küldetést, vagy elmegyek hajókázni, vagy akár Vagy tényleg lesz benne a gameplay, de nem volt semmi, még csak simak és, és az a vicces, hogy Ubisoftnál is ezt a gameplay trailer hívják, tehát hogy az, az van benne, a címében van a videónak, ami elkerült talán jutóra. és így, így deka gameplay nincs benne, tehát ez egy sima, sima trailer ilyen. Mak az átvezetők, de hát az átvezetők bámulása az nem nagyon van a gameplay el. Jó, de hát az is a gameplay része, mert összeköti a gameplay múltad? elemeket. Hát, hogy nézed, igen. Hát nézd az egyik egy egy gameplay hát. szegmensből a másikba. És akkor volt még egy ilyen kis búsít szöveg, hogy hú, hát ebből majd lehet fegyvereket fejleszni, könyörgöm, hát melyik, melyik? Assassin's Creed-ban nem lehet fejleszteni, meg. Meg személyre szabni dolgokat, hogy máshogy nézzen ki hát. Igen. És így mind mindegyik ilyen, mert voltak ilyen beszélgetések, ez az összes végén az jött ki, hogy akkor ez beszélhetsz a játékodról, de aztán a második felében mondd hogy ez milyen Kura-jó fog futni az új Tehát, hogy És akkor valamiknél elmondták, hogy nem lesz. Nem lesz loading screen mert minden milyen gyorsan betöltődik. És hogy kit érdekez, ez egy. Az SSD miatt igen. Ez egy. Xbox One konzol, vagy Xbox konzol reklám volt, no, nem tudom, hogy fogják hívni. Series X, bocsánat, annyira mm. hülyen nevezték el ezt komolyan. Tehát, hogy ott van az Xbox One, Xbox One X, és akkor most ott az Xbox Series X. Csígy, mindig ott van bennem, hogy így mondjam azt is, hogy Xbox One Series X, tudod, pedig az már nem. Pedig az már nem, már az nem, már nem igen. Istenem. tehát, hogy így nagyon tudnak elnevezni a konzolokat. A szalunál legalább jól csinálják, mert van a számozás, és mindig emelik egyel Mondjuk meg mellé módszeri... teszik azt, hogy pro vagy slim, aztán kész. Igen, nem hogy túl tűz. semmi. De itt az a baj, az Xbox már 360-nál kicseszett magával. Tehát... <gül> igen, már maradtak egy számot, amit már így jó, most mi következik, 370? <gül> é, ez kicsit olyan, mint a Battlefield, hogy annak idején indult az 1942-vel, és akkor utána vissza kellett menni a másik világháborúhoz, de előtte meg már voltunk az elsőnél, akkor most a Battlefield, egy után jön a Battlefield 5, tehát hogy azok is kicsit érdekesen számoztak. <gül> hát borzasztóan nem tudnak számozni az informatikus emberek? nagyon rosszak elnevezni dolgokat, és én, én sem vagyok benne túl Jó, de lehet azért, mert nullában meg egybe gondolkodnak. Jó. Ja. el, hogy mindig, és én mindig én adok az adásoknak címet. Akkor a szemvedés az. Hát az a legnehezebb része az egész podcastnek, hogy jó, ennek mi legyen a címe? Hát, nem látjuk. Szóval azt mondod, hogy mi lesz ö, ilyen Inside Xboxos os dologat. Így havonta. Lesz havonta lesz a konzol megjelenéséig, legalábbis ezt ígérték, aztán ki tudja, hogy még a, ez a helyzet hogy szól bele ebbe az egészbe. Ez egyébként nem rossz, tehát most a microsoft van ilyen kampánya, amit így Magyarországon is csinálnak a gamestar ral egybekötve egy ilyen, hát minden nap kb. új content van a GameStar-nak a YouTube csatornáján, ahol ilyen híresebb személyek, youtuberek játszogatnak, meg podcast, meg zenélnek, meg minden, amit teljes egészében a Microsoft támogat. Vagyis jobban mondva ezzel népszerűsítik a, a Game Pass-t, ami úgy elég jó hogy hogyha ilyen média kampányokat raknak mögé. Ugye ott egy csomó játékkal lehet játszani Igen. az első nap megjelenéskor. És rengeteg nagy címmel is. Ja. Úgyhogy meg most is azt hiszem akciós, talán 300 forint egy hónapra. Szerintem akárhányszor beszélünk, az 300 euró. Va va valami nekem Na ilyen az az van. Vagy, vagy, vagy 300 forintna hülye vagyok. Bocsánat. Ja. Igen, egyébként elég sűrű le van Ez a kis. Meg volt, hogy a három e hónapot beálltötés. veszel, akkor az első három hónap 300 forint darabja, meg ilyenek, tehát, hogy, hogy ja, nagyon tolják rendesen. Viszont a sztortőnyűen nem tudják normálisan megcsinálni. <laughs> valami sosem változik. <laughs> Tehát most itt rákapcsolok, és így a Netflix van itt nagyba. Ami tök jó, mert azt is ezen keresztül lehet letölteni a windows 10 és a netflix meg egy csomó ingyenes játék. Borzasztó. Itt van az a Gears Pop, tudod, az a nagyfejű. Ja, kép. igen, igen. És ez is ingyenes cucc. Tehát ilyen. Ember, adjatok már a játékot. Meg a Forza itt van valamiért állandóan, nekem pedig az nekem megvan. De lehet, hogy venni még hozzá DLC-ket. Nem, mind megvan, minden megvan a Forza Horizon 4 ak ak Akkor Akkor nem vágom, hogy miért. Na, miért lenne, a Forza Street jelent meg mostanában nemrég, nem? Az valami? Az a mobilos, az nem? Hát, hát, jól, ez az, a mobilosnak tűnik Hát, te is ezt mondod, egy mobilos, itt van a Windows-torva. Mm -hmm. Főoldom kirakva. Egyébként tényleg mobilosnak néz ki, tehát lehet, hogy ez valami nem tudom, Én nem szóltak a fejlesztő részlegnek, hogy srácok elkaszáltuk -e ezt a Windows Mobile dolgot. Mindegy meg Windows 10-re. <gül> <Körülbelül> ez E <gül> Meg a Sea of Thies, még mindig nagyon zakató. Az mondjuk állandóan hozzák az új üzéket, az új tartalmat. Szóval érdekes, hogy az a játék is mennyire sokat fejlődött azóta, hogy kijött. Hát annak a játéknak is mondjuk egy év pihenő, vagy fél év pihenő még jó lett volna, és akkor akkor már megjelen se húzták volna le, hogy nincs bent tartalom. de most már egész tűrhető. Miért tök jó, hogy így játékok megjelennek, és akkor két-három hét múlva beszélgetünk róluk úgy, hogy amúgy már egész jó. Most már játszható. Igen, tehát hány játék volt, ami emiatt hasalt el annak idején, te atya úristen. Igen, és egyébként itt tényleg magukkal csesznek ki, mert a legtöbb ilyen játékokkal foglalkozó oldal körülbelül akkor foglalkozik vele a legtöbbet, amikor kijön jó, igen. tehát utána is azért cikkeznek róla, hogyha jön egy nagyobb frissítés, de... Meg hát a negatív hír a legnagyobb hír. Tehát, mm. hogyha egy játék szarul fut, akkor nyilván le fogják hozni az összes oldalon. Igen, de azt azzal nem tudnak sokat eladni. Tehát egy van az, az hogy a, az biztos, a negatív reklám is reklám, hát a játékoknál annyira szerintem nem, mert azért mégiscsak... Tehát itt nem arról abból keresnek sokat, hogy beszélnek róluk, hanem, hogy megveszik, és hogyha rosszakad beszélnek róluk, akkor nem annyira veszik meg. Igen, a negatív reklám most jelenésebben inkább az újságnak, vagy a, vagy a honlapnak értettem. Ja, hát nekik jó. Ilyen, ilyen szempontból nekik jó, igen. Yep. Na jó, van. Az a baj, hogy már többet beszéltünk az Xbox-ról, mint amennyi érdekesség volt rajta. <gül> mint ameddig tartott. Ja, meg ameddig <gül> tartott, igen. Mindig várjuk a következőt, reméljük, hogy tanultak az előző laposságából. Hát ennél, hogyha jobban belegonos, csak jobb lehet. Megint. Bár én a mer örültem, hogy, mert azt lehetett tudni, hogy jön, csak azt nem, hogy milyen stílusú lesz, és hogy kicsit visszamegy erre a Dört 2-3 ilyen árkédes hülyeségre, nem pedig a, a rally rallyt folytatja. Hát Elvileg a Dört az, ez ugye külön? Hát igen, csak a Dört 4 miatt. Nem, nem tudtam, hogy a Dört 4 is megjelent, és az is kicsit ez a rali vonal volt. Uh -huh. Ami amúgy nem baj, mert én azt is szeretem, csak, csak nekem annak idején nagyon szerettem az árkédes körködést meg minden Jó, ja, most lehet, hogy így külön válik tényleg a kettő már, és akkor a Dört lesz a kicsit árképesebb, és a Dört Rally lesz a. Igen. A, a, is a bár elvileg a ral is is egész árkédes, nem? Vagy hát ja, a hát, hát igen, nem de, de jó, de, hogyha egymást kérdezik, nagyon jó, ott, lett úgy akkor. Direjnyítása a Dört Rally kettőnek. És igen. Hát a szimulátoros játékkorra nem szokták azt mondani, hogy hűdel könnyen és jól irányítható. De az egynek is jó volt az irányítás, tehát azt az, az Azt nem tudom, hogy tenni, az. mert az nekem megvan valahonnan. A Humble monthly volt szerintem, mert Aha. nekem is onnan van meg. Ja, ja. Mert a Dirt ezt tetszett, az, az, az tényleg jó volt vezetni. A ritkán igen. érzem olyan rally játékba, ami, ami tényleg tök jó meg van csinálva, hogy kicsúszik az autó, meg minden, hogy, hogy egyszer jó is vezetni amúgy ezt a cuccot. De azt mondjuk hogy azért, mert kormányra van inkább optimalizálva, nekem meg kontroller van, meg hát max Hát inkább kontrollára játszok autós játékot. Mint bírót, hát igen, billentyűzetről az, az a manapság már nem dívik annyira. Úgyhogy majd valami jó kis szimulátorszéket össze kéne már tenni. Bár annyira meg nem vagyok autós, hogy így <gül> ilyesmibe belefogjuk. De már egyre többet gondolkozok rajta. Kéne egy kormány, és akkor az már mindegy. Inkább menjünk is tovább a következő függőségemre. <gül> Ahol nem nagyon tudnád használni a kormányt. Ahol nem. nem. Ez pedig a, a Warzone, vagyis hát a Call of Duty, ezen, ezen belül a Warzone. Amiről most annyit lehet tudni, hogy azt mondják a fejlesztők, hogy a következő évek, ugye hát most idén is jön a következő Kólagyúti, de ugye idén lett a Warzone is csak ilyen beta állapotba kiadva. És elvileg most az a kommunikáció, hogy a Kólagyúti iterációk mellett folyamatosan jön tartalom a Warzone-ba, és maga a Warzone az megjelenik majd a következő generációs konzolokra is. Szóval, ha minden jól megy, akkor nagyon sok tartalmat fogunk még belekapni. múltkor a... az egyik a pont ezt találgattuk, hogy, hogy hogy fogja megoldani ezt az Activision, és uh, már, már annál találgattunk, amikor a Modern Warfare 2-nek a kampányát fel elték ami ugye most jelent meg, viszont a multit nem. Uh -huh. és, és már ott találgattunk, hogy lehet, hogy ez lesz a megoldás, hogy mondjuk nem lesz multi, csak így, így feltúningolják, meg esetleg sztorikat adnak ki, meg minden. Viszont ez így, hogy a varzón megmarad a, a kód mellett, ez így egy az, hogy jó döntés szerintem, mert rohadt sok pénzt hoz, úgyis, hogy ingyenes. Uh -huh. meg, meg így legalább akkor lehet mellé a kódokat fejleszteni, és a, viszont akkor a kódokkal meg akár merre mehetsz, akármit folytathatsz. Igen, és hát battle-re nem fognak ugye beletenni az unikodokba, valószínűleg, mivel Igen. ezt azért adták ki elvélek free-to-play-be, a free-to-play játékokkal csak hosszabb távon érdemes uh, izé, tervezni. Mert hát magadnak nem akarsz konkurenciát. Tehát hogy... igen, igen, meg a megtérülés miatt. Tehát egyszerre fejlesztik az a legnagyobb pénz, amit bele kell lölni. Utána kisebb update kap, meg na, hát nagyjából mikrotranzakcióval tolják bele a skineket. Az meg már nem akkora pénz, és ezt, ezt lehet hosszú távon folytatni, csinálni, hogy hogy mindig beleraknak egy kicsit, meg mindig reszelgetnek rajta egy kicsit, és egyre több bevétel jön be nekik, és szerintem ez, ez, ez már így bejött, bejött nekik. Én mondjuk még arra is, hát mondjuk úgy, hogy már fogadásokat tettem, hogy mi lenne, hogyha a következőben nem is lenne multiplayer, amiben, hát én nem annyira bízok, hogy tényleg be fog következni, de ha mégis az milyen durva lenne, hogy tényleg átmennének abba, hogy, hogy csak kampányt adnak ki minden évbe, és akkor a multiplayer meg valahol így lesz. Mert abból a szempontból nekem az tökéletes lenne, hogy, hogy a régi pályák, meg minden, az, az így meg lenne egy, egy ilyen teljes multiplayer kodcsomagban. Jó, mondjuk ezt úgy oldják meg, hogy mindig jönnek új pályákkal, és hála az én, most már ettől a fizetős DLC-től ettől már elköszöntünk, hogy ha új pályák jönnek egy kodban, az most már mindenkinek elérhető. Igen. Ebb a modern warfare Call a szerencsére. Amúgy én azt mondom, hogy nem lenne meglepő online nélkül kiadni kodot, mert annak idején a, a singlet is ők hagyták el először, és akkor is megszólták őket, de azért elég jól ment a Black Ops 4. <gül> Jó, igaz... de belegondolsz a singult, először elhagyjuk a singlet, utána meg elhagyjuk a multit. Most... Jó, de már most is elhagyták, mert a remastered az, az már csak a singulre no, jött. Jó, de a remastered az megint egy más téma. Úgyhogy... Én mondom, én fogadást kötöttem arra, hogy a következőben nem lesz multi, de szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy elbukom. De ha én úgy voltam vele, tudod, mint amikor rulettem valaki tesz egyet a, egy számra, hogy ja, igen. nem volt személy, hogy bejön, de ha bejön. Te, te a te zöldre tettél, a zöld nullára. Kicsi az esélyed, de ha bejön, nagyot nyersz. De igen, igen, igen. most amúgy az új kod az mikor fog jönni? Idén, vagy jövőre? E, idén jön. Te akkor idén kaptunk egy hát. kod Modern Warfare 2 Remaster-t, a Warzone kilép a bétából, és még lesz még egy kod. Hát a borzón belépett a bétába idején inkább. Hát hogy mondom, hogy kilép majd belőle, nem? Tehát, hogy hát, már akkor jó kérdés, azt mondom, megjelenik. Mikor fog teljesen kilépni a bétába? Lehet, lehet, az lesz az új kod? Tehát azt mondják novemberben, hogy na, no, elhagyjuk a bétát, mindenkinek jó kodozást. Nem, elvileg valami vietnámos kapunk, egy kicsit ilyen lekopszerűt. Az nem csó szerintem vietnámos kod. Úgyhogy, úgyhogy az lesz. A multit meglátjuk milyen lesz battlefield nem jön, ami konkurencia lehet neki. Talán, talán jövőre viszont már lehet, hogy jön Battlefield-en. vagyok biztos, de... Hát jön. ha idén kihagyják jövőre, biztos, hogy jönni fog valami. Így meglátjuk. Most állítólag a... Szerintem, tehát a is, meg a Battlefield 5 is így azt mondták, hogy köszönjük szépen, ennyi volt, tehát hogy nem jön már ki hozzá nagyobb tartalmi frissítés. Ja, igen, azt hallottam igen. Az, az új Battlefieldre koncentrálnak teljes gőzerővel aminek viszont nagyon nagyot kell szólnia, mert hogyha ez a BF is befűrdik, akkor én nagyon nem lennék a DICE helyében. igen. Tehát már az előző, már a, már a Battlefield 1 kezdődtek a, a problémák, bár azt az még úgy lehetett mondani, hogy jó, mert az első világháborús is, hogy nehéz volt összeszedni a tartalmat bele, meg mindent. Amikor kijött a BF-öt is, ráadásul ahogy megjelent. De majd, ha így nézzük, akkor a BF4 is úgy jelent meg, hogy, hogy a egy garas nem ért formán és annak is nem tudom, hány hónapot kellett várni, hogy összerakják rendesen. E, voltak ott probléme. Igen, úgyhogy én nem tudom, a DICE nem mit csinálnak. Jó, ja, meg közben fejlesztettek Battlefrontokat, amik meg szintén nem emelték a renoméjukat. Nem, de valahogy nem tudom. Én mondom az összes ilyen nem most azt érzem, hogy ilyen nagyon le lett egyszerűsítve. Tényleg semmi extra nincs a Battlefront 2-ben, azon kívül, hogy Star Wars skint kapott egy egy lebutított Betülfield. Hát de az az a, lehet, de hát, hát ezt muszáj mondom, volt ezt lebutítani. Tehát ezt muszáj volt lebutítani a Star Wars rajongók miatt. Jó, mert ne lehet, lehet hogy, hogy a Star Wars kellett <laughs> lebutítanom. Hát, na mondjuk mert ez, ez az egy, egy az nagyon jó az kérdés. Probléma, kérdés ja? hogy az is annyira lehet hogy így szörnyű. És így jó, mondjuk szerencse, mert most ha abba is elkapott volna ez a maxoljuk ki a paszt dolog, akkor így... Én is tudom, itt sincs még egyetlen és mégis. Még mindig azzal a szaros ízzé Battlefield, Battlefield Battle amivel már köbös senki. De te, te még mindig azzal a is választottad, hogy egész volt. nem ezért mondtam amúgy, De ne szenvedj magad. De ez nem is volt rossz. Csak, csak szörnyű volt. De mindegy. Most egyébként az épexet kimaxoltam most a pest meg a koddal is végeztem, ami elég, elég fura, mert a kodból még van majdnem egy hónap, szóval azzal viszonylag gyorsan végeztem a, a basszal magával. És hát jön egyébként az új, ezt föl se írtam, de ezt akkor föl fogom most írni, hogy után, hogy jön az új Apex Season. Hanyadik a Jó ég, én azt hiszem az ötödik, de nem vagyok. Ötödik talán. Az az... Igen. Igen. Tök jó, hogy én játszom vele, és én nem vagyok képben, hogy hányadik szezon jön. És igen, elvileg az ötödik jön. Kapunk új hőst, ez a loba személyében. A kistányakit akit megismerhettünk már a, a Revenant-nak a eredettörténetében. Ugye, akinek a szüleit megöli a Revenant, úgyhogy a motivációja elég erősen az, hogy meg akarja ölni ezt a karaktert a Chelsea, aki már nem kislány, nagy lány. És így tökéletes, hogy milyen eredett történeteket csinálnak egyik-másik karakterhez, aztán a végén hát csak egy Baty ahol akár egy csapatba is kerülhet ez a két karakter. Tehát, hogy ezt így nehezen <gül> így, lehet így, így felfogni annak fényében, hogy egyébként utálják egymást, mint a szar. De biztos lesznek ilyen beszólások, ami azért, vagy lehet, milyen picces lenne, megcsinálnak, hogy ez a két karakter ez, rá tud egymásra lőni, tudod, nem lenne ilyen... <gül> Tehát lenne friendly fire, hogy ja, tud, tud lőni a Az mondjuk nagy poén lenne. Egyébként ilyen easter szoktak is lenni az egyes évadok előtt, a következő évadra, és itt is volt valami olyan, hogy ugye vannak ilyen voltak a, az Apex-be, amit ilyen kulcskártyával tudsz kinyitni, és volt olyan, volt olyan volt, az olyan de igen, de volt de, olyan volt. De volt, volt olyan igen. volt, hogy így bementél, és egy ilyen karkötő volt ott. Először, volt egy ilyen valami ilyen hologram, ami mi ki volt így, vagy találj meg, vagy valami ilyesmi. És úgy, keresgeltem keresgéltem ott ebbe a voltba, és megtaláltam a karkötőjét a csajnak ami majd benne lesz a a, tehát a karakternek. Ez egy ilyen, tehát azzal tud hogy teleportálni. És hogyha azt, azt így megnyomtam, és így oda teleportáltunk ketten valami ilyen hatalmas csarnokban lehetett futni, és aztán visszateleportált minket. Tehát, hogy én... Na akkor neked nagy szerencséd volt már utólag, azt hallottam, hogy miután ez kiderült, hogy az íztörök benne van, mindenki odaugrott, és egymást ölték, és hogy sokszor ilyen két perc alatt megfogyatkozott a félcsapat, Mert mindenki azt a roadt kar között kergette. <gül> Na, nekem már komodott, nem volt senki. Na, hát igen, jó. És meg más sorsuk kellett húzni. Tehát de de nem nagyon tudtam, mit kell csinálni, mert de egyébként az annyira jó volt, egy ilyen játékból, amit tényleg naponta játszik az ember, és mert tényleg tud mindent, és találni benne valami olyat, amit így, így berak egy olyan helyre, hogy te jó, most mi történt? Tudod, és, és úgy volt megcsinálva az egész, hogy tehát ilyen híd volt, ami ment két irányba, és nem tudott más csinálni, csak ezeken futni, de utána egyből vissza is teleportált. Uh -huh. hát, gondolom, akkor ez tényleg csak ennyi volt ilyen kis betekintés, mint amikor a, az előző részekben a hacker csávó így megjelent az egyik pálya ilyen eldugott résztetében, és akkor hackergetett valamit, meg a posztereken kira. Ezeken tök bejönnek ezek az ízteregek, hogy így, így próbálják érdekessé tenni a következő évvel azoknak, akik még most így játszanak vele. Nekem ez csak azért Én fura, nem mert nem egy van. olyan játékba pakolnak bele a sztorit, is story, és ezt az overwatch-nál is éreztem, hogy okay, megcsinálják a karakternek a, a, a videóját, hatalmas melóval, meg minden, de körülbelül egyszer megnézed, és ennyi, mert utána a játékban nem nagyon fogod ezt megtalálni. Itt legalább belerakják a játékba. Ez, ez valamivel azért jobb. De ez nekem még mindig fura. Meg az egy is voltak róla. Tehát ilyen kis animáció, meg most legutóbb megjelent, hogy ott tényleg gameplay, <gül> tehát hogy az új pályáról, hogy milyen változások lesznek nagyjából meg az új karakterrel, hogy nagyjából miket fog tudni. Uh -huh. ezek mondjuk tök, tök, tök jó szerintem. Meg van egy kis egy ilyen. hogy mondjam, sokkal szerethetőbbé teszi ezeket a karaktereket, vagy sokkal jobb úgy játszani ezekkel, hogy úgy tudsz is róluk valamit. Tehát nem csak egy ilyen bábul, amivel rohangálsz, mert például ott a kódban is jönnek folyamatosan az új operátorok, ami anya egy másik skin, és ott is van valami videóról róluk, de az körülbelül annyi, hogy kiírja a nevét, meg ilyen morcosan néz a karakter. Hát az nem ad semmit hozzá, hogy azt a karakter. De hát, hogy az morcos. Itt csinálni. De ha megnézed, ott is ott van például a Ghost, amelyik ugye benne volt korábbi kodban, uh -huh. meg itt is ugye, ugye így megjelent, hát az, az már ott, ott, már valami kötődés van hozzá, hogy meg a, meg a kampányból is egy karakterbe beleraknak, meg ilyen, itt azért már lehet úgy, úgymond ked úgy kedvelni a karaktert, mert most a többinek semmi semmi háttere nincs. Szóval szerintem ezek itt tök jó, hogy adnak valamilyen ilyen szinten ilyen, ilyen hátteret egy-egy ilyen karakternek, amiről tényleg amúgy nem tudná semmit. Nekem az az is tök bejött, amikor kijöttek ilyenek. Nem tudom, itt nekem a, korrelt, a hogy lehet, hogy, hogy velem van a baj, mert én, mert én meg úgy gondolok erre az egészre, hogyha ha most a, a cséve bejöttek a terrorista, meg a, meg a rendőrszkinek, és hogyha most mindegyiknek lenne egy külön sztori, akkor. Tehát most én azzal nem lennék se előrébb, se hátrébb. Hát ott lehet egy túlzás is lenne. Meg ez lényegében csak egy marketing kampány. Ja, persze, persze. Hát, tehát, ettől játék atmézet... nem lesz se több, se kevesebb. Igen, igen. Tehát ez egy olyan jó irányzott reklám, ami tényleg azokot célozza meg, akik amúgy érdeklődnek is az úrnak. Igen, úgy, csak én, akkor nekem mindig az ha hát... Tudod, tudod, így ez, ez igen, de hogy nekem ilyenkor mindig azt itt hogy hogyha mindenki mindenkinek a rokona meg, hogy utalunk a Titanfall 1-re, meg a kettőre, meg nem tudom, hogy mintha singult akarnának csinálni egy multiba, de nem csinálnak singlet, inkább csinálnak három videót. Jaja. Akkor csináljátok szingült! Mert elszakítják a pályát. De akkor csináljátok szingült. Csessétek meg. Meg elvileg most már egyre több ilyen pve elem lesz benne, tehát, hogy. Mi a ilyen szörnyek Igen. meg a Elvileg Ez már be, bejött a legutóbbi update -e, vagy nem tudom melyik -up update -e, hogy a. Ugye a King's Canyon ez a régebbi pálya, vagy várjál, nem is abba bele, hanem az újabb pályába. Tettek egy ilyen barlangot, ahol beletesni, és ott, hogy elindítasz valamit, akkor ilyen ajtókon keresztül jönnek be ilyen, hát ilyen tigriszerű valami lények, tudod az ilyen. És akkor azok megtámadják a, a játékosokat, és ha azokat lövik, akkor kinyílik mindig egy ilyen kis rekesz, ahol vannak ilyen loot, KBS ezt kell végigcsinálni. Hát egyszer-kétszer a de utána nem vagy nem, nem, nem, nem, valami. De úgy érdekes, hogy ilyet tesznek be, és elvileg most az új térképbe is lesz valami hasonló. Még visszatérnek az éjszakai mepek, ami szerintem szintén tök jó, mert az sem volt rossz. Mondjuk az éjszakai mepet úgy kell képzelni, hogy akkor a hold, hogy mindent látsz. <gül> Csak ilyen éjszakai fények mellett, tehát hogy tényleg a hold világbe világít mindent de az is tök hangulatos. Meg most is volt valami olyan event, ahol az volt a lényeg, hogy mindenki eleve egy pisztolyjal ugrott ki, meg pajzsol. És napról napra változott, hogy az a pajzs milyen erős. Tehát az egyik nap ilyen egyes szintű pajzs volt, a másik nap kettes, hármas, és akkor végén volt azt hiszem, hogy ez az Evo Shield. Azzal lehet ezt kiugrani, ami meg úgy működik, ha minél többet sebbzel, annál erősebb lesz a pajzs akkor ilyeneket, ilyeneket raknak bele. Meg elvileg lesz itt az új eventtel kapcsolatban, és az új seasonbe ilyen, hát kicsit a COD kontraktokhoz hasonló ilyen küldetések, amit így fel lehet venni, tudod, és akkor meg kell csinálni a, a pályán, ami mondjuk érdekes, hogy az Apex most a kottól lop. <gül> ez eddig fordítva szakott lenni, hogy így mindent az Apex legends lopkodnak, de majd meglátjuk, hogy ez, hogy fog működni. Igen. Mert, mert még nem nem biztos, de egyébként én, én írom ha az énekkel földobják a Batyróját. Úgyhogy várjuk, legalábbis én, én várom. Hát, igen, ötöt. igen. Az előzőt most, mondom, tegnap sikerült kimaxolni teljesen, hogy megvan a 110 szint, megcsináltam a kodból is a 100 szintet, mondom, oda még van idő, úgyhogy most lökés, nem tudok, mit kezdeni az életen, mert nem, ja, Igen, igen. simán van, mivel játszani sajnos, hogy hát szerencsére, hát hogy én is tudok <laughs> Addig jó, amíg nem fanyarodunk rá a Microsoft Store-ban az ingyenes mobiljátékokra PC-n. Tehát add, add, addig addig ne átkozunk semmit szerintem. Addig mindenkinek jó. Hát jó, minden. jó. Szerencsére a Steam-en mindig jönnek új játékok, úgyhogy... Így van. És hogyha már erről szó is esett, akkor ez egy tökéletes átkötés. A következő témánkra egy játékot hoztam. Az enzo ami ami egy rohat jó játék lesz majd valamikor, hogyha elkészül, mert el jelenleg nem. Az egész történet ott kezdődött, hogy ö, hát ezt ugye elmondom, hogy végül is ilyen cikkírói pályázatra beadtam a korábbi tesztjeimet, és elfogadták a gamekapostnál, úgyhogy most ott, mint cikkíró tevékenykedem. És ö, hogyha ott kapok játékot tesztelésre, azt ö, letesztelem, meg vélem, mit mondok róla, kikerül a cikk, akkor utána ide is elhozom, hogy beszéljek róla egy kicsit, mert amúgy így legalább rengeteg új játékot is ki tudok próbálni én is, meg másokkal is meg tudok ismertetni olyanokat is, amikről nem is hallottunk, mert például nekem ez a Zen Zone, ez teljesen fű alatt volt. Erről egy büdös mukkot nem hallottam korábban. És ö, az a fura, hogy tök kár, mert amúgy ez egy nagyon jó játék. Az egész kicsit olyan, hogy mint a DR Millions volt, amivel te nagyon sokat játszottál, ha jól ébrik, annak idején. Csak itt nem zombik vannak, hanem sugárzás és ugyanúgy fel kell építeni egy várost, életben kell tartani, kicsit ilyen Settlers utánérzés, vagy a mm -hmm. ben is volt még ilyen az utóbbi időszakban. És közben a sugárzás, az folyamatosan jön és szivat, és az időjárás szintén, mint azt mondom, meg a Frostpunkban volt, ha minden igaz. Mm -hmm. És ő, ilyen szezonokra van osztva, és minden De szezon más. Lennem, az is nagyon jó játék, igen. Csak ez nekem azért teszett jobban, mint a Frostpunk, mert ott kicsit megkötve éreztem a kezemet, mert ott ugye egy kráterbe építkezel, itt viszont kapsz egy rohadt nagy pályát, ahova bárhova mehetsz, a, ahova gondolsz. És egyid után terjeszkedni is kell folyamatosan, de ugye nyilván ez a, megint előjön ez a probléma, hogy úgy terjeszkedjél, hogy közben a lakosság ne lépje túl az ideális létszámot. Mert ha ők túllépik, akkor lesznek bonyodalma, kevés a kaja, kevés a pia, akkor utána már más gondok lesznek, és jön ez a szokásos, amit amúgy nem értek ilyen szempontból, hogy hogy a végén már luxus cikkekre is szükségük van. Jó, hát ilyenek, mint a kocsma, meg a, meg a mm -hmm. Vatkender, meg ilyenek. De könyörgöm, mi, két méterre a várostól sugárzás van, örüljenek, hogy élnek, nemhogy még ők válogatnak, hogy most gyapottal akarnak betakarózni, vagy nem. Ez kicsit fura. Meg hát... hát, Ugye, ezért a civilizációhoz hozzá tartozik a szórakozás is, meg a, meg a kényelm. Hát jó, de most egy olyan világról beszélünk, Aki ahol. Hogy a sugárzás van, de itt meg a Vatkender. Ja, ez igaz, ez igaz. Mondjuk az nagyon tetszik, hogy hogy nem mindegy, hogy mit termesztesz, és miből mennyit, mert nagyon könnyen bedül az egész városod, amit építettél. Bár szerintem ez, néha úgy éreztem, hogy unfer a játék, és, és direkt szopat, mert euh, még annak idén a fáraóból volt, voltak ilyen, nem tudom, kiemlékszik arra a stratégiai játékra, nem mostanában jelent meg, 2000-2001 környékén, hogy ott volt olyan érzésem, hogy nem osszák szét a vizet úgy, ahogy szeretném, és itt szintén ez a hiba előjött, és, és volt 6000 liter vizem, és mindenki szomjan döglött, mert valamiért úgy gondolták, hogy ők nem küldik ki, és hiába tisztítottam meg több rendszeren keresztül, hogy ne legyen sugárzó, meg savas az eső, az Istenek se akarták felhasználni, hát van ilyen sajnos. Illetve a játékban egyelőre nagyon kevés a tartalom. Ezt, ezt el kell mondani, ez a legnagyobb hátránya. Viszont ez még valamilyen szinten fejlesztés alatt van, ez a játék. Így van, ez egy early access játék, és amióta megvan, Azóta követem az update és azóta kettő-három nagyobb frissítés jött, és bekerültek ilyen extra lehetőségek, hogy elküldhetjük az embereket különböző területekre felfedezni, ahonnan hazahozhatnak cuccokat, meg később bekerülnek küldetések, sőt, kampányról is van szó, meg kópról is, de egyelőre csak úgy magadba játszhatsz. Amúgy szerintem jó pofa, meg minden, de, de ez, ez egy pár óra után kifullad, így, hogy nincs benne tartalom. Viszont, olyan szempontból meg lehet, hogy megéri most beruházni erre az egészre, mert később valószínűleg drágább lesz, amikor majd megjelenik a hivatalos játék. Viszont én nagyon tudom ajánlani azoknak, akik szeretik az ilyen stratégiai túlélős és bitag nehéz játékokat, mert itt tényleg aztán itt egy apró nyúanszt kicsit elnézem másfele, és már hegyekben áll a szar. Úgyhogy figyelni kell nagyon. Én is azt hiszem, az árazás és jelenleg ilyen 24 euró körül fut. Igen. Mit tényleg olyan, mint a. De Billions-be az is hasonló áron futott szerintem annak. De amikor megjelent, az is több lett, nem? Mert az is valami 40-re valami 40 émlik, azt hiszem. Na, most 30. Úgyhogy 30 euró áron. Mert úgy olyan-nagyon -olyan sokkal drágább nem lett. Vagy, amióta a kampány kijött, én ezzel nem játszottam mert Nem tudom, nekem valahogy a kampány annyira nem, nem hiányzott ebből a játékból. A Dr. billions maga a játékmenetre tetszett nagyon, uh -huh hogy mennyire jól fel volt építve az, hogy te most kapsz egy random pályát, és tényleg itt neked kell boldogulni, tehát fel is kell fedezned a pályát, hogy konkrétan Igen. hogy tudsz boldogulni, meg mit tudsz csinálni, és akkor ki kell találnod, hogy, hogy egyrészt hogy hasznosítsd ezt a pályát, hogy tudsz terjeszkedni is, és egyszerre megvédeni. Mondtad, hogy a sugárzás az, ami az, ami így így az embert, hogy az ellen mit, mit tudsz csinálni. Tehát, hogy tudsz úgy terjeszkedni, hogy a sugárzás ellen kb. ilyen, nem tudom, ilyen tornyokat emelsz, és akkor egy, aki ilyen te Tehát lepülen, a sugárzás és az, megvan, az, és ő... az tök véletlenszerű, a sugárzás, is folyamatosan mozog. Tehát, hogy a folyamatosan mozog, azt most ne úgy képzeld, hogy ilyen egy percenként máshol van, meg, meg ilyenek, de hogy néha van olyan, hogy egyszer csak gondol egyet, és jön egy savas eső, vagy egy olyan eső, ami sugárzást hoz, és akkor utána a város közepén kialakul egy új sugárzási folt, ami ilyen tudsz ilyen különböző védőeszközöket, védőruhákat készíteni az embereidnek, amikkel kibírják a sugárzást, illetve fel tudod számolni, tehát hogyha embereket küldesz oda, kijelölöd azt a területet, hogy, hogy őt most sugármentesítsenek, akkor azt megcsinálják. De attól függetlenül, később oda visszatérhet a sugárzás ugyanúgy, tehát az nem örökre készült el. Ja, vágom, akkor így meg lehet oldani, hogy az lényegében egy faktor, hogy na most ott így lesz sugárzás, van. akkor a sugárzást oda kell menni, meg kell kapálni. Igen, és igen. Akkor igen. És akkor az, ott, akkor és az ott eltűnik van. egy darabig, igen. Uh -huh. Egyelőre ellenfelek sincsenek a játékban. Hát lehet, hogy azok is kerülnek bele, később ilyen fosztogatókat tudok elképzelni, vagy akár ilyen mutáns, uh -huh. mutáns szörnyeket de hogyha azok nincsenek benne, az se baj, mert ez a, mert ez a sugárzás is pont elégén a amennyire csak lehet, úgyhogy. Ja, hát ez van. Meg hát ugye a víz, ami problémás, mert vannak olyan szízönök, amikor szárasság van, és kiapad az összes tó, és nem tudsz onnan a vizet szedni, és eső sem esik, úgyhogy előtte érdemes feltálaszni, de mindig szól előtt a játék. Van egy ilyen kiépíthető időjárás előrejelző rendszer, viszont hogyha ha szárasság jön, akkor ha azt nem csináltad, meg nem építetted fel akkor is szóra a játék előtte, három-négy szezonnal, hogy, hogy most szárasság jön és készülj fel. Tehát, hogy annyira azért nem unfair, hogy így beszivasson. Meg néha van homokvihar, ami meg így letarol mindent, és akkor folyamatosan esnek le az épületeknek az életcsíkjai, ami viszont csak így esik lefele. Tehát én ezért gondolom, mivel életcsík van benne, hogy később akár ellenfelek is bekerülhetnek, ezeket meg, meg tudod javítani akár. De kicsit olyan érzésem volt, mint a nem is, mint a Setlersnél, hanem mint a majesty -nél. az volt mm. ilyen, hogy ott se tudtad irányítani a, a, az embereket, hanem csak kijelöltél bizonyos munkákat, vagy elküldted őket valahova, és akkor bíztál benne, hogy a mesterséges intelligencia úgy gondolja, hogy azt érdemes megcsinálni, és mm. kicsit itt is így van. Ezen még amúgy szerintem fognak finomítani, mert volt olyan, hogy elküldtem begyűjteni az egyik emberemet, aki vitt magával a kaját, de tudta, hogy milyen messzire küldöm, viszont kaját nem vitt úgyhogy visszafelel, meghalt. Ezeket szerintem még javítani fogják később, mert ez egy kicsit azért érdekes. Meg az a fura, hogyha valakinek nagyon rossz a kedve, akkor hirtelen megszaporodnak a halottak néha. Tehát, hogyha, mint hogyha rossz a kedved, így a... Megjövetsz mindenkit magad akkor mindenkit. mindenkit Igen, meg lesz, leszel. Ilyen kicsit érdekes. Meg a temetés Én... is ilyen. A temetéstől meg mindenkinek rossz kedve van, úgyhogy néha volt az, hogy eltemetted az ember, viszont temetni, meg muszáj, mert a hullákat nem adhatod kint. mert akkor már szintén boldogtalanok lesznek. Szóval itt minden minden összefügg, de a, a legvége mindig Én az, baj, hogy megszívod. Ahogy nekem is a Seth Lersz be, pedig ugye ott azért eléggé mások a játékmechanikák. Igen, igen. Mindig az volt a lényegem, emlékszem, hogy kell, hogy elég kajád legyen, és akkor itt-ott kell építeni ezt a tamaszt, de hogy, hogy bányászni is kell, és akkor ott fel volt kábé építve az egész, hogy, hogy a fát is ki kell termelni, és akkor bányászok, akkor tud kardot csinálni, és akkor inkább ilyen, ilyen láncon keresztül, mert hogy mi ez, Itt mi is kell. ez volt, vagy itt is ez van kicsit. Tehát, hogy itt el kell küldened szemétér az embereket, azt behozzák, azt át alakítani négyféle dologra és az egyik dolog az kell a ruhához, de a ruhához közben még más is kell, és akkor ahhoz kell varrodát építeni, akkor építesz varrodát, meg ugye uh -huh. mire kell is egymás. Meg útat egy is, ott is te jelölt ki, hogy milyen így van. Így van, a így van, van, az van. és az utakon ugye gyorsabban mozognak, ugyanúgy, mint a setlesbe azt hiszem, ott is így volt, uh -huh. bár ott, azt hiszem mindenképpen kellett utat építeni, csak kellett rájábbi az, Azok is mentek máshol csak az úton, kívül igen, el, a harc volt, mert akkor kimentek a mezőrés és akkor ment. Igen, a... de ott se irányítottad, legalábbis a régebbi részekben a katonát. Jerbília az az a tök jó, hogy az utakkal nem kell foglalkoznod. Ami szerintem így most, most utólag azt mondom, hogy ott fel se tűnt, hogy nem kell vele foglalkoznod, de így utólag jónak tűnik, hogy még nem kell azzal is szembenned, hogy itt elvezess egy utat. Hanem ne, itt sem muszáj a mód. Tehát én, én úgy vettem észre, hogy csak annyi, hogy gyorsabban mozognak rajta valamivel, de jó. hogyha nincs út, akkor is. Csak, csak engem zavart, hogy nincs. Tehát az, hogy néz ki, hogy lepaksz? lepakolsz egymás beli húsz házat, és akkor, és akkor ott nincsen út. Tehát azért na, adjuk Kilány. meg a módját. Oké, okay, hogy putri van, meg világvége, de azért na, út az kell. Ennyi. Hol fognak akár kiállni a prostika nincs út? Nem pontosan, ezért csináltam mindig sarkokat is, hogy... Igen, most egyébként is az marketing szöveg, hogy a kurvákra nem gondol senki, mik képít utakat, tessék. <gül> <gül> Még, csak nem, nekik, igen. Enkire, csak <gül> nekik. Úgyhogy most már az út szélik, azok tudnak menni, mert van út. Így van. Na úgyhogy én mindenkinek tényleg ajánlom a játékot, annyi, hogy egyelőre annyit lehet csinálni, hogy random pályán játszol addig, amíg meg nem hasz. Úgyhogy ugye a játék mechanikákat ki lehet, ki lehet tanulni. Meg mondom, a fejlesztők folyamatosan frissítik, meg, meg van egy ilyen terv, egy ütemterv, hogy, hogy a következő hónapokban mit akarnak belerakni. Meg foglalkoznak is vele, tehát a Steam fórumokon írogatnak a játékosoknak nekik, és vissza is írnak, tehát nem az van, hogy bekussolnak, hanem nem tényleg válaszolnak is a játékosoknak. Úgyhogy tök király, remélem, remélem, majd hosszabb távon sikeres is lesz. É, majd nézem tényleg nagyon az élet útja használva a Jár Bill. Tehát hogy előbb megcsinálják a játékot mindenféle mechanikákkal, és akkor később tesznek bele egy. Így van egy kampányt. Mondom nekem teljesen az ugrott be. Tehát még a jó a grafikája nem, de, de ez az alapvetés, ez az egész, ami, ami van találva ez ugyanaz, csak hát ugye zombik nélkül. Ja, hogy Dear zombik nélkül, és akkor ja, az egy jó szar Nem amúgy, aztán ahhoz képest. Nem, ez ilyen most Mostanában Én nagyon van. bejönnek ezek. Tehát itt van ez a Frostpunk, ez is valami hasonló. Az is jó volt amúgy. Ezt is említetted. Ó, ez nekem megvan, de még sosem vettem elő, pedig nem tűnik rossznak az se. A is igen igen Kéne volt. még akkor Kicsit más kategória, de ott van a Oxygen Not Included. Az is ilyen menedzseregetés. Ja, igen, igen. Jó, az teljesen más kategória, de például azt, azt is előbb kéne valamikor. Ezek a sok passzos játékkal veszi az időn. Hát most megvan nem... minden pass, úgyhogy most minden meg nem? <gül> ja, lehet, hogy most neki áll, akkor nem. Jó, ja, most viszont még a doom kell végigpörgetni, mert az még folyamatban. Ezt mindenképpen végig akarom játszani. <gül> Megha ha meg a doom megvan, akkor előbb kéne venni a Rage ami meg, hát ez ilyen, egy idő után egy tovább ellaposodik, meg unalmas lesz. Hát ez lehet, hogy a nagy térképnek a de majd a hátránya. Igen, ott egy nyílt világú pálya van, ugye? Azoknak eléggé, ez szokott lenni sajnos a negatívumuk, hogy tök jó, hogy bejárhatod az egész pályát, és ilyen nyílt meg minden, de hogy elég hamar alaposodnak. Lehet, hogy, a, hogy egy olyan megoldást kellett volna kitalálni, mint ami az újdúmba van, hogy ott is ilyen nagyobb a pályák, de mégse úgy összefüggő sandbox terület. És akkor be tudsz menni egy központi helyről küldetéseket csinálni, vagy akármi. Vagy, vagy akár meghagyhatták volna azt a rendszert, ami az első résznél volt, hogy, hogy bár ott meg pont azt mondták, hogy ez a baj, hogy miért így van, de mindegy. Vagy mint ahogy a Bordellensben van, hogy ilyen kisebb, vagy ilyen nagyobb pályákra tudsz teleportálni és nincsenek összeköttetésben is. Meg hát mondjuk ez se lett volna unalmas, ha ha teletömik olyan dolgokkal, amik érdekesek, tehát nem biztos, hogy a pálya mérete a baj. Hát elvég a récettőzés is jön kifolyamatosan tartalom, tehát én azt szoktam én nézegetni, hogy. Uh -huh. nincs az még magára hagyva az a jelenték, így ez tök jó, mert jelent. akkor nagyjából egy, egy másfél év, vagy két év múlva, amikor megveszem mert olyan leárazásban lesz akkor már lesz benne tartalom tehát én ennek csak körülni tudok ja, mondjuk a legutolsó, ilyen frissítés December azt 6 azt láttam, hogy jött december. valami olyan, olyan update hogy betettek egy új nehézségi szintet meg, meg extra fegyvert meg skineket, azt, azt láttam hát az, az lehet, hogy ingyenesen jött már az az új nehézségi szint az nehezebb, mint az alap. Igen, az valami Ultra violence nightmare mm. kombináció tűnik. Ah, hát, mondtam, hogy én azon játszottam ki a Reach 2-t. Egyáltalán elkezdem. Hát nem tudom, így videók alapján még most is nagyon bejön az a játék. Aki is ki. Meg oké, okay, hogy nyílt világú, meg nagy a világ, de hogyha azok a különböző helyszínek azért jelentősen eltérnek, az elég jó tud lenni. És itt szerintem eléggé, tehát ilyen susnyás, dzsungeles pályák mellett ott van a sivatag, és azért ugye az váltakozik. Ilyen kicsit ilyen nagyon Mad Max feelingje van. Azt, azt meg én szerettem, úgyhogy ez sem jött ja, ja, ja. hát, volt, ugye, meg hát ugye a Jazz készítői csinálták, azt meg szintén szerettem, És ha mondjuk arra például nem vagy vevő, ott is ellaposodik egy idő után, mert ott is ugyanazt csinálod. Ugyan, de ott még a területek is ugyanolyanok mert ott aztán csak dzsungel van, vagy, vagy, vagy ilyen Igen. esőerdőszuc. Hát terméleg azzal a grafikus motorról csinálták, le, Vagy valami. Vagy itt ne, is a Doom-nak a motorja van? Azt a, a Doom-nak a motorja Vagy van. a kettőnek valami kombinációja. Vagy valami Én, hasmény nem hát. is. Hamarosan. Most a Steam-en is egyébként a Doom-et egy kicsit le van akciózva, ilyen 45 euróra, 60 helyett. Még mindig elindrága. Gondolkodtam rajta, hogy eladok egy-két és megveszem, de aztán úgy voltam vele, hogy megláttam, hogy van írva, van pass, meg minden, na mondom, jó, oké. Tehát akkor azt is meg kellene venni. És akkor, meg már, akkor meg már nem 44 euró, hanem, hanem 60 euró, az meg fú, annyit annyi, már tévérés Nálam Nálamennél nálam a játéknál eléggé kérdéses, hogy miért túlót adnak. Tehát valószínűleg itt is az van, hogy ilyen, ilyen battle pass van. Tehát a multit tudott tolni, ja. a pontokat, és ezeket ezt kapott meg, hogy írva percben. ami szerintem egy olyan multinál, ami ilyen aszimmetrikus kettővé v egyetlen egy játékmód van benne. Tehát erre egy full 30 eurós DLC-t kiadni? Nem, itt a leírásnál az van, hogy single single story DLC és két hadjára kiegészítő, ez itt van. Jajjaj, tényleg. Mi nézegettem eddig milyen. De ilyen bátul pass azt tudom, hogy van benne. Akkor azt még különnek kell venni, vagy ez már ingyenes lesz? Hát ez fogalmam sincsen. Na. Tehát a fejlesztőket kellene megkérdezni, gőzöm sincsen, hogy ezt most hogyan tervezik, vagy hogyan akarják. Már nagyon látni, hogy mikor jön. Mondjuk trailer az már jött ki. Amikor a játékot sem fejeztem még be, úgyhogy. Nem most jön ki az egyik Story DLC, nem azért van le akciózva, mert én, mint hogyha meg valahol ezt olvastam volna. Szeretett, hogy mondok. Nem tudom. itt nekem annyira nem tűnik átláthatónak, hogy mit kapsz ezért a pénzért. Hm, Mikor ura? kapok. Hú, ami viszont még most jön ki, ezt szintén nem írtuk fel is, terve mindenképp akarok róla beszélni, azzal MortaCombot 11-hez egy vaskosabb, mondjuk, hogy kiegészítő. Mert lényegében folytatják a sztorit, amit tök jó, mert nekem tetszett a Mortal Kombat 11 a sztoria. Tehát egy velükkérdős játéknál ne akarjunk jó sztorit, de szerintem tök jó volt. A sztoria is ezt egy kicsit így megcsavarják, megint egy kis időutazással az a mindig karakterek. Egyébként az az időutazás, hogyha nagyon, nagyon okosan kell megcsinálni az időutazást, vagy nagyon elborult módon, és itt szerintem a kettő közt van valahol. Ez, ez <gül> nem hát most egy Mortal Kombat 11-től várjunk egyébként ilyen kvantumfizikát, én azt mondom. Szóval ilyen, hogy hogy, hogy utazunk meg, mint az tök mindegy. Megcsináljuk, és uh, majd valami lesz. <gül> és ez egyébként tök jó arra, hogy egy verekedős játékban, hogy összeresszünk egymással karaktereket, akik egyszer a jó oldalon vannak, egyszer a egyik dimenzióban, máshol vannak, és akkor a múltban itt vannak, a jövőben ott vannak. És tök jól össze lehet dobni az egészet egy ilyen kacsfaszverekedős játékkal. Meg így vissza lehet hozni régi karaktereket, itt is, akik meghaltak az erőrűrű részben. Mert hát a múltba, aztán majd jó, nem halnak meg. <gül> és így ennyi. <gül> és így most is kábélt nekem így bejön. maga az árazásra, szerintem egy kicsit durva lesz, mert elvileg 40 lesz az új kiegészítő. Kapunk benne három játszható karaktert, amik közül az egyik kapaszkodjál meg a robotzsaru. Ja, arról láttam tréler, de nem akartam elhinni, azt hiszem, hogy valami fanmét hülyeség. Fan hát az nem hülyeség, az bent ez a játék. De miért raknák be a robotcsarút? sarut? Így, így fórumokon érték is, hogy ne is álljunk meg itt, jöhet Spondyabob, meg a többiek. Tehát, hogy Amúgy eddig csak olyan extra karakterek jöttek, akik vagy más nedőrém játékban szerepeltek, például Joker, vagy valami szuperhős, uh -huh. vagy olyanok, amiket el tudok képzelni a Mortákon batnál, tehát a Freddy, meg a, meg a Terminátor is már egyszer, de mondjuk jó, még azt elképzelem. De ez a robotzsorú, hát ez tényleg érdekes. <gül> Eléggé. De az, meg ilyen bedesz karakterek voltak mindig, tehát így. És mondjuk, teljesen illene a Azt mondjuk, megnézném. Bár az a baj, hogy most itt hülyésketünk, meg minden, de van olyan van olyan verekedős játék, most meg nem mondom melyik, amelyikben egy pandával üthetsz agyon egy néger boxolót, tehát hogy vannak érdekesek. Talán virtual a fájta. nagyon ja, nagy tekken, van. a tekkenben van tényleg, a tekkenben van a, a panda, boxer. Igen, igen. Meg medve, nem csak, ott ilyen nagy, barna medve. Tudod, azért vannak. Igen, igen, van. igen. Meg ugye egy mén volt abból, hogy majd a Mortal batiszon, hogy bekerül a scooby a bozont. Ja, igen, igen. Amit amúgy nem értem, hogy ezt honnan vette bár, És így megerősítették, is. hogy nem. <laughs> nem. nem fog bekerülni <laughs> a mémek ellenére. <laughs> Ezt nem is értem, hogy kitalálta ki, vagy, vagy ennek ki örülne. Hát, hogy néz az ki? Most így elképzelem, és borzalmas. Csak egy mém, a legtöbb mémnek semmi értelme nincs. ez igaz. Ez, ez mondjuk igaz. De jól lett találva az is. Meg, hogy így eljutott a, a kiadóig is, és mondták, hogy aha, nem lesz. A Spongyabó valószínűleg nem lesz ekkora mém, hogy majd azt is belerakják a játékba, úgyhogy... De ennyire jöhet bárki. Tehát Erik mentől kezdve bárki bonyolozni. Egyébként, ugye a Mortákom az Warner, nem? Vagy valami? Igen, igen. Warner. jogok valahogy ott vannak. Van más tud Tehát meg kell nézni egy. Hát ugye ezért tudta megcsinálni az, az Injustice-t is? Az Alien is. Meg igen. Be benne volt, hogy most másodom, hogy az, az Injustice-ba került bele, tudom. Meg a Predator is volt, nem? Predátor, igen meg a Freddy, meg most ugye, igen, a Terminator, meg most jön ez a raporzsarú. Maga az árazása mondom, viszont elég durva, főleg, ha annak fényében nézzük, hogy meg tudod majd venni a, a teljes mindent, ami eddig kijött, az új kiegészítővel uh -huh. együtt, meg 60 euróért talán. Tehát, mint hogy egy új játékot vennél konkrétan. Hát, igen, de várjál, itt a 60 euróban benne van minden, amit én eddig megvettem. Kicsit többért, mint 60 euró, mondjuk úgy. Maga és, és te a kapod meg? Nem. Tehát ezt nekem meg kell vennem külön. Aztán Jaj, egy tehát akkor ez, ez semmilyen season pass-es collectorsos ez nincs ön benne. De Most rá is keresek, mondjuk most lement az ára a Mortal Kombatnak is. Láttam hát, most láttam, hogy van, éppen akciós, van. Igen. De akkor gondolom, pont ezért akciós, hogy hmm, megvett, vagyok, és akkor ezt, ezt nézem. Igen, igen, most pont itt van, aha. Tehát a Mortal Kombat 11-nek az ára lement 60 százalékkal, és így kerül 24 euróba. Viszont itt van az Aftermath Collection, ami benne van, rá is kattintok, meddig én sem néztem ezeket. Aha. Hogy rohadjanak meg? Aha, aha. Ugye benne van a kombatpak, meg, meg ez a kiegészítő most. És a pack is 40 euró, meg most ez a kiegészítő is 40 euró. Uh -huh. Na most a abban benne volt, hú, meg nem mondom neked, hány karaktert? Ja, abban, aha, Haddarab karakter volt, ja. És azok egyenként jöttek. Ez az árazás elég érdekes, mert hogyha megveszed a kombat pakkot, az 40 euró, matot az 40, hogyha egybe megveszed, akkor az meg 50. Hát 60, most 60. Ja, de ugye a játékkal együtt, igen, de most a dlc nél néztem, hogy ott is elég érdekes. Igen, és maga a játéknak az alapára is 60 euró. Uh -huh. Hát, hogy... Én így nem értem ezt annyira. Hát úgy voltak vele, hogy idén nem akarnak kiadni Mortal Kombatot, de azért mégiscsak Minőmény, a pakkot akarod együtt megvenni ezzel a Aftermath kiegészítővel, az is 50 euró. Tehát így mondjuk úgy, hogy akkor a kombatpak az 10 eurót ér már, de azt még mindig 40 euróért tárulják. Igen, tehát így... igen ezt mondom, hogy, hogy fura. Ez az árazás, ez nagyon elbaszott, én azt mondom. Tehát... Konkrétan azokkal csesznek ki folyamatosan, akik mindent megvesznek, amikor. tehát hát ez, ez már ugye amikor... visszatérő téma, mert ugye Destiny-nél ugyanez Igen, a de volt, ugye ennyire. Akkor... Tehát, hogy azt mondják neked, hogy pum, megvetted a játékot, 60 euróért. De de nem de... meg. Jó, akkor adjuk az összes tartalmat 60 euróért. Hát talán meg leszem, tudod. Tehát így, mi van? De amúgy még mindig. Tehát, hogy ha, mi lesz itt, ha lejár az akció, ami egyébként 24 órán belül megtörténik? Hát akkor visszaáll a rendes a, De szerintem az a... De a kombatpaknak az ára az 60 euró. Az, az nem, nem akciós. Ott nincs, nincs ír, vagy akcióban van. És abban benne van az alapjáték. Úgy hát, fogják árulni, hogy lesz egy alapjáték 60 euróért, meg lesz egy. Nem, másik minden tartalom benne van szerintem. 60 tehát ne, az szerintem az nézzük erről holnap, hogy itt mi lesz. Igen, de szerintem amúgy 40 euróra fog visszamenni az alapjátéknak az ára. Én, én azt sajnálom, mert különben hülyeség lenne. Hát akkor kivenné meg? Senki. Jó, de így is az lenni, Tehát így is egy fasság az egész. Jó, ja, Hát persze, így is egy fasság. Konkrétan 60 euróért odaadják neked azt, amit megvehettél 140 euróért eddig. Igen. Jó, de ez mindig így volt. Tehát nagyon sok játéknál, hogyha vársz sokat is kijönnek Há, jó, a és önök, meg ilyenek, akkor olcsóbb. Ennyiben De, de, de meg valami, enderekkel. De valami meg még mindig tartja az zárát, hogy csesznék meg. Most le volt ározva az Assassin's Creed Origins, meg az ott üsszi, és mondom, az Origins megveszem, mert, mert az volt az első, meg abban nincs hajózás, az engem annyira nem érdekel, uh -huh. meg amúgy is akarok indítani. És basszus, még 60 euró még mindig az Origins. Hát az mikor jelent meg? Huh. Már három éve, nem, valahogy így. Ja, az benne volt Pasta is. Lehet. És mi mindig 60 euró az alapjáték. És akkor még nem meted meg a Season Pass-t. Humbelmonfy-ban. Ja. Ja, Ezzét kell all elkeresni mert az ilyen Humbelmonfy-t szucok mindig kikerülnek. Hát de az meg sokszor Ubisoft-os kulcs, az, az meg annyira nem. Hát igen. Az hát, annyira nem szépen. A hogy hol van meg. Né? Az eltűnt nekem is Origines. Hát vagy origines, uh, uh, az egyik borzalom mellett, így elmondod a másikat. Igen, igen. jó ja, jó ja, ja. Most így nézem, hogy mi van meg itt Steamen és hát az a 1 egy-kettő van meg Steam-en, a többi az úgy látszik Ubisoft-es cucc, a odaadtak kulcsot. De hát figyelj, úgyis én mondani, hogy a Steam-est indítod, el, az is elindítja a Ubisoft-est, úgyhogy tök mindegy. De én akkor is steam akarok. <gül> Elképzelheted, egy nyalókával a kezed ja, gyalánk. Én azt kiabálod, hogy én akkor is stímes takarom. <gül> az így. Rákerestem már az asztalmetre, hogy van-e már. Nincs. Basza. Azt királyos, hogy csak stímen lehet megvenni. Ilyen áron. Hát, hát. máshol, szeretnéd? Hát valami kulcsos oldalon. Ja, hát ott majd biztos Ilyen, lesz érted? Ja, most azt hiszem, hogy valami Betesda vagy valami vagy ilyesmi. Hát a lesz. játék nekem is Steam-en van meg, de basztus ezek az árak. Hmm. elképesztő. Főleg, hogy így tényleg, hogy most azt mondják, hogy oké, okay, itt van 60 ugye, ért az egész. És így oké, okay, köszönöm, én azért fizettem, nem tudom mennyit. Jó, nem 140-et, mert én is valami oldalon vettem a, a kulcsot hozzá, de... de akkor is durva, hmm. hogy ennyire ennyire lemegy így az ára, hogyha kéne egy új kiegészítő. Hát, hát így, így látszik, hogy azokat akarják inkább ezzel behúzni, akik nem vették meg még a játékot, és most igen, azt mondják, igen. na most nézd meg ennyiért, mit, mit kapok. Hát akik annak megvették, azok meg így. Azok meg megszívták. Azok yeah. meg úgyis kifúják fizetni a 40 eurót, hát nem. Szóval nem tudom. Kicsit kedveskedhetnének azoknak is, akik ilyen lelkesen megveszik a a kontentjüket az első adandó alkalommal, mert mégiscsak azok az igazi rajongók. És egyébként tudjuk ezzel a mortálkomot, hogy ahhoz képest, hogy mennyit játszok vele, Kép mindig lelkesen bukrok rá, amikor valami új jön belőle. Mert például nekem most 53 órán van benne, ami nem rossz. Azt <haz> nézzük, hogy Ilyen lehetne kevesebb is, de egyébként nem olyan sok, ha azt nézzük, hogy lehetne sokkal több. De mondjuk ezt a mortálkomatot én most tudom mindenkinek ajánlani, mert ezt annyira jól összerakták, hogy de a Én reménykedek is benne, hogy egy darabig nem jön új része, inkább ezt tömködik. Hát sajnos ilyen nagyon borsos áron kapható kiegészítőkkel. Hát ez, ez sajnos már csak ilyen. Na, dobjunk még fel valami vidám témát a végére. Most De az, ahogy teljesen elveted az életkező. Ne síkba köszönjünk el. Felírom a a 11 Aftermath. Ja, igen. Ilyen igen, szomorúan. Ez, ebben a hang, ebben a Szomorúan. Szomorú gépelést hallhattunk. Most szomorúan belénkelem a szomorú oldalát. Szomorúan túlállszat kiegészíteni. <gül> olyan viccesen néz ki egyébként még a képen is az robotzsarú. Tehát, hogy az a. Oké, okay, oké, okay, odalaktak két karaktert, meg középre photoshoppolta valaki a robotzsarú, de mi lesz a harmadik? <gül> Tud, ugye, és akkor erre gondol az ember. Én azért leszek kíváncsi majd a mondataira, meg a Fetteritikre, meg a mozdulataira. Azokat mindig megszoktam nézni az új karaktereknek, hogy mik vannak, mert, mert rengeteg visszautalás van. Például a volt ilyen mindegyik karakternél, meg ugye főleg most, hogy mindenik csata előtt más szöveg van, és mindegyik uh -huh. karakternél mást is mond. Tényleg, tudod, Csapel a utalás, a útalás, a meg Predator utalás, meg ilyenek, úgyhogy remélem a Robot is lesz ilyen hülyeség, ez nagyon bírom. Jajjá. Meg a másik két karakters rossz, akik, akik visszajönnek. Ugye ezek a a Siva, meg <híns> a Fujin. Uh, Fujin nem is tudom, melyik részben volt utoljára. A négybe biztos benne volt, mert az a régen. Jó, ja, jó. Ja. Meg elvileg jönnek vissza pályák, ami ugye annyira nem nagy szám, mehet. Tök mindegy, hogy hol büffelöd a a másikat. De is kíváncsi leszek, hogy a bumit hoznak ki. Azért az nem egy bunyos karakter. Meg visszajön hát a friendship Visszajön a friendship idézőjelmetett kivégzés. Ja, igen, azt látom is, a, a kénó így sütögeti a grillt. Hát, ah, Istenem, ezek olyan hülyék. Ja, meg a mert benne van, amikor a Scorpion csinál friendshipet, hogy így kinyomja a hízét, a nagy hogy akkor get over here, mm -hmm. és magához húz egy kibaszott nagy macit, és így megöreli. <laughs> Istenem, ekkor egy fasú ez. <laughs> jó. Ezek majd mennyit szívhattak most komolyan? <laughs> hát, nagyon jó. Meg van a játékban Mercy is. Nem tudom, azt annyire vágod, hogy... Jaj, ja, amikor megkímél a másikat. Aha, és akkor még kap egy kis életet, és bunyolszattak. Hát, de jó, jó kitalálták ezt a mortálkomot, én én azt mondom. Ja, és két hét van eddig a kiegészítőig, még úgyhogy ez már nagyon sok. Ezt is várjuk nagyszeret. És az, azért áraszták le, mert akkor az közeledik. Igen. Ilyenkor szóltam, hogy ilyen. Úgy <laughs> Á, de tényleg ez az érzés. Viszont annak örülök, hogy a sztorit folytatják. Nem kell várni egy új részre. Hát tényleg az nekem tetszett, és ezt most tudom, talán együtt, nem így bejátszottam én ezt végig, ezt tudom, hogy streamelve lett. És ez fent van a Youtube-on, majd lehet, hogy be is linkelem ez alá. Jó. Valakit esetleg érdekel. Nézzel rá, mert az rohadt jó volt. Mondjuk vicces volt, hogy így a, tudom, az elején volt egy jelenet, ahol a a Szonya Blade lányával bonyózik. És hát ezek a bonyók azért elég véresek, és utána tudod beszélgetni tovább. Tehát, hogy... Jó, hát ez mindig hosszú. Kitért a lányát idejét kétszer. Jó, hát ez most De most már anyuci mond meg, mi lesz a ebéd. <laughs> ezt, ezt, ezt el kell engedni. Ezt el kell engedni. Úgyhogy a... Ez ennél a játék nem fora, Ugye ezért nem voltak például az Injustice-ba kivégzések soha? Igen, de például tök jó meg volt az is csinálva. Remélem, nem nagy spoiler, hogy mit tudom én. Tehát a, ugye itt is volt egy kis időutazós szál, és akkor mit tudom én, tehát a, a szonyának, a, nem a szonya, a cassie az anyja, meg az apja, ugye a szonya Blade, meg a Johnny Cage. Uh -huh. És hogy hát visszajöttek egy olyan időből, ahol még hát nem, egy olyan karakter, ami, ami még ugye nem jött össze a csajjal, de ott is hatalmas szája volt már a a, a Johnny Cagenek és hát vicces jelentek voltak, hogy az öregebb Johnny Cage így néha a fiatalabbat, hogy is már. hát hogy olyan jókat hoztak ki, hogy hihetetlen. Meg karakterek is jól meglettek csinálva, tehát így kinézetre is elég jól össze volt rakva mindenki. Nem tudom, az egész Mortal Kombat volt egy ilyen, hogy van egy ilyen kis varázsa. Úgyhogy, na most ennyit a mortenek kombatról, majd, hogyha két hét múlva megjelenik, akkor duzzogó beszámolok arról, hogy megvettem és kipróbáltam és végigtartottam. És... Ja, én is ettől félek, hogy ez lesz. Én ezért mondom, hogy dögöljenek meg, de azt kifizettem majd azt a. Mértem, elkérdek, addig még várjál vele, mert lehet, hogy neked lesz valami egyedi árad. Francia. Ja, azt kétlem, azt őszintén kétlem. Én is kétlem, de azért bízunk benne, hogy mondjuk egy, nem tudom, rád tesznek egy 50%-os meg van minden. Vagy De majd a vagy nézek ezt a Greenman Gaming-en, meg tudod, meg ha Humble Bundle megjelenik ott eleve, ja, ez az alapból, tehát én már most még rá is keresek, mert szerintem ott, ott maga a játék az fönt van, igen, meg köszönöm szépen, hogy fönt vagy, és <gül> <De> hogy <gül> Sőt, a Combat Pack is fönt van, ezt úgy bírom, hogy minden megjelenik az én oldalakon, csak nem azonnal, tudod. Hogy lehet, hogy mondjuk megjelenésed két-három nappal meg kikerül, én ja, nem, nem is fogok szerintem nagyon így elővásárolni semmit. De hát, na. Hát, tudom, a Premium edition szerintem így van semmi. Aha, abban is csak a kompat plak, plak, plak. kompat pak, komod vele pakol. Más nem. Hát ez újat még nem fogja belerakni. Igen, igen. Hát most egy ilyen vaskosabb kiegészítő azért, ezt meg kell hagyni. Mert viszonylag ritkán csinálnak, hogy DLC-vel beleraknak egy sztori folytatást. Hát, hát nem, csak arra a szoktak. Kíváncsi hogy hány órát fog hozzárakni. Mert hát az alap a, sem volt túl hosszú. El, nem volt túl hosszúja, de ha már egy annyit hozzátesznek, én azt mondom, hogy akkor talán. Hát. Én azt mondom, hogy ha egy-két órával bővíti, akkor, akkor már örülhetünk. Kervés. Legábbis szerintem. Meglátjuk, nem, hogy kiderül. Egész, egész rápörögtem. Jó. Passzok ma úgyis megvannak, úgyhogy hozzá nem kell foglalkozni. No, de ezzel a rápörgéssel szerintem egész pozitívan tudjuk zárni a mostani podcastot, úgyhogy Lassan sennel is köszönhetünk. Igen, hál' Isten kiszedtük magunkat a letargiából, úgyhogy... Így van, így van, úgyhogy mindenki játszon sokat, amíg tart ez a karantén, már aki karanténban van. Hát, aki meg nem, az is játszon sokat, mert az a biztos, hogyha a szájként tartozkodik, aztán utána mindenki leül a gép elé, vagy a konzol elé. Igen, Igen az tud, hogy mindenki játszon sokat. Ez egy nagyon pozitív üzenet. <gül> <gül> És hát ennyi. Na, <gül> nagyjából ennyi, úgyhogy szerintem is köszönhetünk. És két hét múlva igyekszünk van, Bár Még mindig nem rázódtunk teljesen vissza. De azt mondom, hogy ha esetleg addig lesz valami Sony-ben mutatós dolog, azt akkor lehet, hogy, hogy streamelhetnénk. Mert, mert plegykáltak ilyet, Kaj, hogy a microsoft én nem át. vagyok lelkes. <gül> ja, jó, de hát ezt csak sony nem meg ha ezt hallgatjátok, akkor működik a telefon, tehát <gül> hogy akkor már kiraktam mindent, és a megfelelő helyén a podcastek. Örök erdejében rohangál az összes podcast, és kirettében az előző kettő rész is, úgyhogy aki esetleg még azokat. Tehát né nézzétek meg, hogy mit hallgattatok meg, és ha azt még nem, akkor egy ilyen kis mini utazás keretén belül ezt fotolhatjátok. Addig is tényleg játszatok sokat, és kitartás mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!